Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'Escola Brasol Municipal torna a ser el centre de l'actualitat informativa. Tot seguit repassem aquells i altres temes en titulars. <t 'sí> El govern Tienen descarta la concertació de places com a solució per a les famílies que s'han quedat sense lloc a l'escola Bressol Municipal. Els partits de l'oposició van fer aquesta proposta durant el ple d'aquest mes de juny com a mesura provisional per donar resposta a la cinquantena de famílies que han quedat fora del sorteig. L'Ajuntament de Tiana i l'Associació de Municipis per la recollida selectiva Porta a Porta organitzen aquest dijous una jornada tècnica entorn a aquest sistema. Aquest acte s'emmarca en la celebració dels 10 anys de la implantació del Porta a Porta a Tiana. Música el ple de l'Ajuntament de Tiana ha aprovat de manera definitiva el ple local d'habitatge amb els vots en contra de l'oposició. D'aquesta manera es dona llum verd a la reducció del 10 als 5 anys d'empadronament per accedir a una vivenda social a Tiana. Música la colpidora història de la maternitat d'Elna és protagonista durant aquests dies a la biblioteca Tirant, lo Blanc de Montgat. Aquest dijous es dona el tret de sortida a una exposició sobre la història d'Elisabeth Hayden-Benz, la professora voluntària suïssa que a 25 anys es va dinsar l'èxode dels republicans a França. Radio Tiana, les notícies del migdia.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 Segons l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, aquesta solució és insostenible, sobretot en un context de crisi com l'actual. A més, considera que destinar recursos a la concertació no permetria invertir-los en els projectes que, segons ha explicat, el govern preveu dur a terme a mig termini. Com ja va anunciar en declaracions aquesta emissora, passant per dotar d'una nova aula l'Escola Bressol Municipal i la creació d'un nou centre. Sentim, Emili Muñoz que és una autèntica barbaritat que un ajuntament petit amb molt molts recursos destini lo poc que pugui tenir a potenciar o a consolidar places privades, endarrerint encara més la creació de places públiques, perquè els recursos que gastarien distraurien aquesta opció de les places públiques, i perdent les subvencions de la Generalitat. En aquest context, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya considera que els arguments de l'equip de govern per no estar per la concertació són excuses i l'acusat de no optimitzar els cursos. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. És una excusa de mal pagador i és una excusa que és que és una obvietat, és a dir, ja ho sabem, que oferir més places d'escola a bressol costarà més diners a l'Ajuntament. Escolta, em costarà molt més fer una escola a bressol nova com per... El tret de sortida una exposició sobre la història d'Elisabeth Heidemans, la professora voluntària suïssa que amb 25 anys es van dins l'èxode dels republicans a França. La mostra recupera el record de l'exili i la història de la maternitat, on més de mig miler d'exiliates catalanes i espanyoles van donar llum. La comissària Sumta Montellà és també l'autora del llibre La maternitat d'Elna, bressol dels exiliats. La cooperació d'aquesta memòria històrica, que a vegades tant ens omplim la boca, no ha de ser només un gest sentimental de mirar enrere per donar, per donar veu a tanta gent injustament silenciada durant molts anys, sinó que també s'ha de mirar cap al present i sobretot cap al futur. Hem de llançar aquests valors cap endavant perquè aquestes noves generacions que pugen, els nostres fills, els nostres nets han de saber espàries com aquestes perquè és d'aquesta manera que podrem aconseguir un, un futur una mica millor. Les refugiades que estaven embarassades havien de donar llum directament a la sorra de les platges franceses amb molt poques garanties de supervivència pels nou nats. Elisabeth Heidemens ajudada per un grup de dones mares embarassades i infermeres voluntàries habilita una casa abandonada situada a Elna al costat de Perpinyè Gràcies a la seva tasca, prop de 600 nens van poder sobreviure a aquelles condicions precàries. Els interessats en conèixer més aspectes sobre la maternitat d'Elna poden fer-ho a la biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat des d'aquest dijous i fins al pròxim 27 de juny. Aquest divendres, a partir de les 7 del vespre, la biblioteca també collirà una conferència sobre aquest tema a càrrec de la mateixa comissària i autora del llibre, Assumpte Montellà. El ple de l'Ajuntament de Tiana d'aquest mes de juny ha aprovat per unanimitat un total de 15 noms nous de carrers i parcs que es troben al Pla Parcial de Creu de Terme i al Pla Parcial del Camí del Mig de l'Illa. Vuit dels noms d'aquests carrers es corresponen a persones que han tingut un paper destacat a la nostra vila. Per aquest motiu, al llarg d'aquests dies, aquest informatiu dedicarà un breu espai a repassar qui van ser aquestes persones i quina petjada van deixar al nostre poble. Josep Rosselló La meva idea és que no es pot predicar llibertat si acceptes els tirans que es té que predicar amb l'exemple per fer néixer en el poble una confiança no voler arrolar la casa d'un enemic deixant d'arrolar de a casa teva i a casa de l'amic amb aquestes paraules de Josep Rosselló, l'historiador tianenc Josep Maria Tòfoli sintetitza en gran mesura el pensament d'aquest tianenc d'adopció. Nascut a Premià de Mar finals del segle XIX, Rosselló va arribar a Tiana de jove. Era rajolet de professió i per tradició familiar, però més endavant va canviar les teules i les rajoles per ser funcionari a la Generalitat. Va ser el 1931 quan va passar a formar part d'Esquerra Republicana de Catalunya, partit del que després va ser secretaria Tiana durant un any. Darrere d'aquest nom també s'amaga el que va ser alcalde de Tiana durant la Guerra Civil, des del febrer de 1936 i fins dos dies abans de l'entrada de les tropes franquistes. Presidí el Comitè Revolucionari, format per representants de les forces integrades al Front Popular. Josep Maria Tòfoli el recorda. Va tindre un tren d'anar, sobretot, pues, va, va ser molt, molt eficaç per la, durant el temps de la guerra civil, perquè ser molt pacificador i va contribuir pues, a la relativa tranquil·litat que, que vam tindre, dic que, si la relativa tranquil·litat que durant la guerra civil vam tindre a Tiana, evitant sempre que era possible l'estació dels milicians pues, que, que venien, que venien d'altres pobles, no?, La petjada de Rosselló es deixaria notar també la renovació dels Estatuts de la Societat Coral Joventut Tianenca en el període 1935-1936, juntament amb Salvador Vilaró, Josep Canals i Antolí Rovira. Durant el ple municipal d'aquest juny, Carme Cussó, en representació de filla de Rosselló, va expressar el seu agraïment als representants. En casos més del 20% les reduccions d'emissions arran de la implantació del porta-porta. Coll ha assenyalat que la majorana magistral... també va comentar no ple a l’alcalde entremig de rialles, d'una forma absolutament demagògica,? No? En la mateixa línia que esquerra, el grup Municipal del Partit dels Socialistes també ha qualificat d'cusa els arguments de Muñoz i ha assegurat que l'equip de govern hauria d’haver apostat per una nova escola bressol des de l’inici del mandat si ja n’advertí mancances. El regidor socialista Héctor González ha manifestat que en qüestions socials l’Ajuntament no ha d’escatimar recursos. Crec que si hi algun motiu en un municipi pel qual s'ha de una inversió és per temes socials. I dintre els temes socials l'educació hauria de ser la primera. Sobretot en un moment de crisi tan greu com el que vivim, on un gran nombre de famílies de les que s'han quedat fora de l'escola Bressol estan a l'atur. Si l'Ajuntament en algun moment ha de fer alguna medida de proteccionisme cap a la l'agenda Diana, era ara. Un total de 50 famílies s'han quedat sense plaça a l'escola Bressol municipal. Pares i mares que han quedat fora del sorteig lamenten la insuficiència de llocs i acusen l'equip de govern de manca de prevision. Sentim Toni Marcalef, Silvia Sánchez, Ruth Rodrigo i Pere Loscos. La guardaria porta quatre dies oberta i casi casi es va quedar petita abans de començar. S'havia d'haver previst abans. Si tenint en compte totes les vivendes que s'han fet noves, la gent jove que ha vingut, que té fills, o més endavant que tindran, molt més. Les places són insuficients per una escola que s'acaba d'obrir fa tres anys. No vam saber preveure el que passaria. Potser fa un any hi ha places suficients però aquest any ha hagut un boom de nens i ara crec que és una mica insuficient. El nombre de famílies que s'ha quedat sense plaça a l'Escola Bressol Municipal ha anat augmentant des que es va posar en funcionament ara fa 3 anys. El 2007 es va quedar sense plaça un total de 14 famílies, el 2008 23 i l'any passat 32. Tiana ha estat l'escenari aquest dijous al matí de la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Residus i l'Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva Porta a Porta. Ha estat en una jornada tècnica que acull la sala Elbenis en el marc del desè aniversari de la implantació del Porta a Porta Tiana. En declaracions d'aquesta emissora, el president de l'Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva Porta a Porta, Josep Maria Tost, ha donat més detalls del que suposarà aquest conveni de col·laboració. Aquest conveni no és un conveni econòmic, no hi ha contraprestació econòmica, però sí que és un conveni d'intercanvi d'informació, projectes i estudis que han fet des de l'associació. La nostra experiència al llarg d'aquests 10 anys la posem a disposició de l'Agència Catalana de Residus i a l'inversa, Estudis, informacions, treballs que té l'agència els posa al el nostre abast amb un objectiu únic de difondre el porta-porta. Des de quarts de 10 del matí fins quarts de 6 de la tarda diverses autoritats i experts es concentren a la sala al Benis per fer una reflexió sobre les experiències i resultats desenvolupats amb aquest sistema, així com l'establiment d'estratègies i reptes de futur. En aquest context, Josep Maria Tost ha fet un balanç dels resultats dels 10 anys al sistema Porta-Porta Catalunya on ha destacat que el temps ha donat la raó a tots aquells que ara fa 10 anys van apostar pel Porta-Porta, Tiana, Tona i Riu de Canyes. En aquest sentit, ha assenyalat que més de 300.000 persones ho demostra i ha destacat el rècord de Tiana amb un 90% en recollida selectiva. Tot està afegit que cal continuar fent una aposta ferma per aquest sistema. Entre els ponents s'hi troba Enric Coll, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i membre de la Comissió Tècnica de l'Ació de Municipis Catalans per la recollida selectiva porta a porta. Alhora, Coll és gran coneixedor de l'evolució que ha tingut el sistema Tiana, ja que va ser tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament del Municipi i una de les persones que el va impulsar de manera més intensa. Durant la seva ponència Coll ha fet un repàs al nivell d'emissions de gasos d'efecte hivernacle d'Espanya i Catalunya, tot indicant-ne un augment i també dels residus. En aquest sentit, ha destacat que l'àmbit municipal és un dels que té més potencial de reducció d'emissions, permetent reduir fins i tot més del 20% de CO2 que proposa el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses de cara al 2020. En aquest context, s'ha referit a un recull de dades de 46 municipis catalans que disposen d'aquest sistema i que constata que el porta porta ha permès reduir en 50.000 dones les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Sentim, Enric Coll. En tots els casos, amb més major o menor mesura, el fet d'implantar el porta a porta ha permès reduir les seves emissions en molts casos, en pocs casos, menys del 20%, la majoria de la maternitat d'Elna serà protagonista durant aquests dies a la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat. Aquest dijous es dona el tret de sortir una exposició sobre la història d'Elisabeth Haydenmans, la professora voluntària suïssa que, amb 25 anys, es va endinsar l'èxode dels republicans a França. La mostra recupera el record de l'exili i la història de la maternitat, on més de mig miler d'exiliates catalanes i espanyoles van donar llum. La comissària Sumta Montellà és també l'autora del llibre La maternitat d'Elna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 ens la relativa tranquil·litat que durant la guerra civil vam tenir la Tiana evitant sempre que era possible l'estació dels milicians pues, que que venien, venien d'altres pobles Música no?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 d'una masió molt continguda de molts anys i no sé de qui va sortirre la idea, però l'heu feta molt feliç i si algun dia quan poseu al carrer el nom de Josep anterioror, jo, eh, ell estarà qui amb vosaltres. L'exili a França el va passar en dos camps de concentració. De l'últim va poder fugir i es va establir a Montpellier, a França, amb la seva dona. Malgrat les seves ganes de tornar a establir-se a Tiana, no tindrà altra alternativa que el conformisme, perquè no va obtenir permís per trepitjar terres catalanes fins al 1954. Rosselló va morir a Montpellier, als 90 anys i va ser enterrat a Tiana. Ara el poble de la seva joventut i maduresa el recordarà en un carrer que porta el seu nom.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 La entrevista... La Biblioteca Tira el Blanc de Montgat inaugurarà avui dijous una exposició dedicada a la maternitat d'Elna. Els visitants podran conèixer més sobre aquesta institució fundada el 1939 per la infermera suïssa Elisabeth Eidenbess en la comuna d'Elna, que va permetre el naixement de prop de 600 nens de mares refugiades de la Guerra Civil Espanyola i del nazisme. Es podrà visitar la mostra fins al proper 27 de juny i nosaltres avui saludem a l'autora del llibre dedicada a aquesta vivència històrica de la nostra la societat i també comissària de l'exposició Assunta Montalà. Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs a suposo que, que un repte va estar interessant això de posar en una exposició doncs aquestes fotografies d'una història tan commovidora, no? Home, sí, perquè és un altre format que permet veure'm imatges de tota la història amb una repassada ràpida. I, per tant, pots fer-te una, una mica la idea del que realment és aquesta història al fons que té. Eh? Explique'm una miqueta, perquè segurament molts dels que ens escolten doncs, ja sabran eh, aquesta història de la maternitat d'Elna i de tot el que es va viure, aquesta història de, de, doncs, de fugida no? d'un país com era Catalunya. Però explica'ns una mica què és el que hi ha al darrere, què era l'important per tu mostrar en fotografia fotografías. Mira, bàsicament el que és és una història d'exili. L'exili, ja ho sabeu, és la marxa forçosa de la gent del seu país per motius de guerra, de religió, polítics. I a casa d'Arts hi va haver un exili important que va ser el republicà. L'any 39 moltes persones que van perdre la guerra van haver de marxar a França i això va fer que una corua de gairebé mig de persones marxessin cap, a, cap al país veí, però d'una manera bastant sobtada. I això va fer que, que el govern francès va quedar totalment desbordat per tota aquella gentada i van haver d'improvisar Uh, de fet uh, van estar molt poc a l'alçada del que s'esperava d'ells i van portar tota aquella gent a les grans platges del Rosselló francès, sobretot la platja d'Argelés, la més gran allà no hi havia ni menjar ni aigua potable estaven allà al, al ras sobre la sorra amb el fred, el vent uh, i això feia que les condicions de vida fossin extremes uh, això condicionava doncs, que les dones que estaven embrassades realment no tinguessin molt malament uh, havien de, de, de lletar els seus nadons, amb, amb aigua doncs, que no era potable, moltes vegades amb aigua de mar, això provocava morta, moltes morts, i va fer que hi hagués un alt índex de mortalitat infantil en aquelles platges. Uh, qui estava matent en aquest tema, qui, qui veia aquest desastre humanitari que, que el govern francès semblava que no veia, era una noia estrangera suïssa, Elisabet Ayrdemens, que formava part d'una mena d'ONG del Servei Civil Internacional. Ella doncs, va ser sensible a aquesta problemàtica de la dona i va trobar una casa abandonada a prop d'Argelers a Elna i va convertir aquella casa, aquell casalot, en una mena de maternitat. Allà van poder néixer 597 nadons, que són 597 persones que avui són vives gràcies a aquesta dona. Aquesta és una mica l'esquema de la història de la maternitat d'Elni de la seva protagonista. I realment la, la història posa els pèls de punta per això que remarcaves tu també, no? Que ha ser una persona doncs, anònima, una persona a caràcter individual que pugui o que vulgui en aquell moment determinat doncs, ajudar aquestes dones que ho passaven tan malament, sobretot pels nadons que estaven per venir i pels que acabaven de néixer, no? Uh, una sí. història individual, d'un coratge, no? Sí, realment és així, de certa. Uh, a vegades cal només una persona que estigui en el lloc correcte i amb la, amb, amb la força de, del seu caràcter per, per poder tirar endavant doncs, amb la feina del dia a dia totes aquestes persones. Uh, realment ella va veure darrere de les seferrades com aquells nens es morien i va intentar pensar doncs, què, què podia fer ella, no?, era una persona sola, sí que tenia una associació al darrere, que era el Servei Civil Internacional, però estàvem en un període difícil, entre dues guerres, acabava la Guerra Civil Espanyola i començava la Segona Guerra Mundial, i per tant, res, era fàcil, però l'Elisabet A. Dimens és així, és una dona molt resolutiva, és una dona que de les, de les pedres en treu pans i per tant, gràcies al seu coratge i sobretot a la seva empenta i la seva força i amb, un, i amb una mentalitat de vida doncs, en el qual eh, la solidaritat, el pacifisme eh, el treball en equip eh, la generositat doncs, formant part dels seus valors eh, doncs, gravats no? en, el, en la seva manera d'entendre la vida, va fer doncs, que es preocupés per aquelles dones i que els hi busqués solucions, saps? I això penso que, que és molt remarcable l'any 39 però que Avui en dia, aquests models de dona encara ens serveixen. Precisament per reivindicar la tals que ha fet per aquesta dona, doncs, ha arribat la seva història, s'ha dit d'un llibre, s'ha fet fins i tot una obra de teatre. Ara arriba aquesta exposició, què pot aportar una mostra més doncs, per tal de difondre aquest personatge, aquesta història? Doncs de fet falta encara un projecte cinematogràfic que està en curs, Mediapro doncs, va comprar els drets d'autor del meu llibre i aleshores doncs, ells fan aquesta versió Uh, doncs que està en un, en un procés encara de preproducció, però que evidentment arribarà molt més lluny, arribarà molt més públic, saps? Uh -huh. I això és molt important perquè crec que entre línies uh, hi ha d'haver-hi aquest missatge que dèiem abans d'aquests valors perquè la gent entengui que, que aquest món pot ser una mica millor si pares una mica l'orella uh, a escoltar aquesta història perquè realment quan, quan l'escoltes i quan te la fas teva, doncs uh, només et queda un camí que és intentar ser una mica millor. I el que està clar que sí que hi ha interès per part de la ciutadania de conèixer aquesta història i de saber-ne detalls, no?, perquè tant el llibre com el després l'obra de teatre han tingut un seguiment més acceptable, no? Sí, home, el llibre s'ha venut moltíssim. Ara hi ha la versió butxaca que, que s'ha posat molt amb els instituts, eh, nanos, adolescents de segon, tercer, quart d'ESO i primer, segon de batxillerat, l'han llegit perquè l'han recomanat molt com a, com a lectura obligatòria en molts instituts, pel que dèiem abans, no?, per aquests valors que, que hi ha entre línies i que pensem que, que la, memòria, la recuperació d'aquesta memòria històrica, que a vegades tant ens la boca, no ha de ser només un gest sentimental de mirar enrere per donar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 aquests valors cap endavant perquè aquestes noves generacions que pugen, els nostres fills els nostres nets han de saber com aquestes perquè és d'aquesta manera que podrem aconseguir un, un futur una mica millor eh? uh, No sé si precisament els supervivents d'aquella doncs, tragèdia i d'aquesta història han pogut tenir contacte, tu has pogut tenir contacte i saber doncs, les reaccions al, al final no? de, de, del que s'expliqui aquesta història amb ells com a protagonistes, elles en aquest cas no? Sí, de mares n he conegut poquetes, ni he conegut una dotzena, perquè ja per edats, doncs quan jo vaig trobar la història l'any 2005, eh, evidentment ja la majoria estaven eh, entre els 80 i els 90 anys, però n he conegut conec, en quana cancada, que en queden de vives i per tant, doncs sí que per elles eh, doncs apareixen el seu camí, la figura de l'Elisabet Aida Menz els hi va canviar la vida, és un punt d'inflexió en aquell exili que realment era fosc, eh, els camins tots estaven escapçats i per tant elles són molt conscients de, del que van trobar els fills, de, de totes maneres hi ha ja de tot, perquè els fills de fet no tenen gaire records, de fet cap, perquè eren nadons quan van marxar de la casa i per tant si les seves mares no els hi han explicat el que va passar, sí que saben que són fills d'exiliats i poca cosa més no? per tant quan, quan descobreixen la seva pròpia història a vegades es queden molt sorpresos perquè no són de tot conscients que li deuen la vida a una persona que si no hagués estat per ella ells haguessin vingut al món en aquella platja d'Arzelés i per tant amb molt poques possibilitats de viure per tant doncs amb 60 i escaig o 70 anys quan descobreixen la seva pròpia història els seus orígens se n'adonen que li deuen la vida en aquesta dona i tots eh, pensen doncs que que cal una reflexió, eh? a vegades un, un d'aquests senyors que ara ja té 70 anys que va néixer a la maternitat et va dir en quin país vivim, que jo amenaçament tot el meu passat per una revista quan va sortir l'article Sapiens o per un llibre quan va sortir el meu llibre, eh, jo li vaig dir vostè és, és fill de la dictadura i per tant eh, el silenci eh, va ser el llenguatge dels vençuts venint d'un silenci antic i molt llarg i no és només el títol d'una cançó del Raimon, és una realitat, i això amb aquesta història ho he pogut palpar molts nens nascuts en aquesta casa no són conscients de, de la seva pròpia història fins que no l'han descobert 70 anys més tard i això és molt trist, però és la nostra història. Que de fet eh, és un cas continuat aquest que ens explicaves ara d'aquells doncs que són segones i terceres generacions que s'acaben assabentant de la història dels seus pares i dels seus avis doncs no pels propis pares o avis, no? Sembla que realment hi ha aquesta, aquesta duresa de les històries que que cal ser explicades però que sembla que els mateixos protagonistes doncs és molt difícil no? que, que arribin a explicar la als seus mateixos fills o nets, no? Sí, sí, perquè els les més de la guerra a ningú li ve de gust explicar-les. Molta gent, a part de la repressió i a part de la dictadura que imposava el silenci, també va fer una mena d'autoamnèsia. Ningú volia recordar allò tan malament que va passar. Ningú volia recordar la gana, la por, la repressió. Realment, posar damunt la taula aquells records és que no venen mai de gust. El que passa que hem canviat com a societat perquè doncs, sembla que hem evolucionat cap a intentar recuperar el passat perquè un poble sense passat és que no entén el seu present uh, i a mica a mica uh, la gent gran sobretot ha anat perdent la por de parlar ha anat veient que és important recuperar aquest passat perquè és que quan ells es morin si no ho expliquem tot allò que ho veuen saps? I per tant comencen a entendre que malgrat que els hi faci mandra, malgrat que els hi faci encara dolor recuperar aquell passat on que és important sobretot pel que dèiem al principi, perquè aquestes noves generacions que pugen, eh, ells han de saber el que va passar, evidentment que han de passar pàgina, però mai la podem passar en blanc, i més quan parlem d'una guerra civil. No podem ser nosaltres que neguem el saber d'un passat que ens pertany a tots en aquestes generacions. Ells han de tenir totes les eines necessàries per poder avaluar aquell passat per intentar que tot allò no es torni a repetir. Suposo que, de la manera en la què parles, suposo que un llibre com aquest, doncs, posar-se a escriure una història com aquesta, evidentment, et canvia i no es converteix en un llibre més, és a dir, no tanques el llibre, la dites i ja està, no? No, que va, els llibres d'investigació històrica mai són un punt i final, sempre és un punt d'inici, perquè a partir del llibre van, van sortint reaccions, van sortint històries, eh, clar, estem parlant de 597 nedons, podrien ser 597 llibres, eh, perquè, eh, de fet, ja fa temps que he après que la realitat sempre supera la ficció, no cal fer novel·la històrica, ni molt menys, perquè la vida de les persones, i més quan parlem de temps de guerra i d'exili, per totes les vicissituds que van passar, per totes les seves experiències, sempre visquent el límit de la seva la supervivència poden donar de si perquè qualsevol escriptor s'inspiri per fer qualsevol novel·la Tenem, per exemple Les veus d'Alpaman o del Jaume Cabré eh? mm, sí. uh, vull dir que, que realment uh, tots aquests escriptors s'inspiren en, en, en, en, en vides passades reals, no? I en el meu cas senzillament l'única cosa que he fet ha estat ser una cadena de transmissió per eh, escoltar la gent que m'ha hagut la seva història i després passant-la negra sobre un blanc, sobre un paper eh? jo no tinc inventiva per inventar-me històries no, tinc, no, no, no serviria per escriure novel·les. jo necessito la vida dels altres per posar-la en un paper i és el que he fet Doncs bé, precisament per conèixer més detalls d'aquesta història arriba a la biblioteca Tira Blanc de Montgat aquest dijous precisament una exposició dedicada a la maternitat d'Elna i doncs volíem parlar de, amb Assumpta Montalà, autora de llibre també ha, ha portat moltíssimes dades a aquesta exposició. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres, una braçada ben forta.éu bon dia. Bon dia. Ràdio Tiana, Serveis informatius.